Capitolul 3. Umbra creației viitoare. Încă de la primul suflu divin, la începutul tuturor lumilor, a fost prestabilă existența creației în limitele ritmicității expansiunii și contracției. Ar veni, în cele din urmă, o vreme în care universul fizic ar înceta să se mai extinde și ar începe să se contracte. Hinduismul a numit acest proces inspirația și expirația lui Brahma, procesul prin care Dumnezeu expiră întreaga creație, pentru ca apoi să inspire totul înapoi. În acest moment al timpului liniar, suntem foarte aproape de mijlocul acestui ciclu. În curând vom atinge jumătatea exactă a intervalului dintre expirația și inspirația lui Dumnezeu. Universul a început să se apropie de acest punct de mijloc în momentul în care au apărut pe suprafața terrei organismele unicelulare, însă punctul de mijloc încă nu a fost atins. El va coincide cu fenomenul ce a ajuns să fie denumit a doua venire a lui Hristos. Orice sistem vibrațional urmează să-și inverseze impulsul, direcțional, asemeni unui pendul într-un punct extrem al oscilației sale, trece printr-un moment de repaus complet, înainte de a-și relua mișcada în sensul opus. Deoarece repausul sau încetada totală a mișcării constituie contrariul timpului, exact în momentul apariției sale a un interval de non -timp, un moment de eternitate. Același interval de nion timp apare de mai multe ori în fiecare secundă, atunci când atomii lumii fizice vibrează spre ambele sensuri. Acest interval reprezintă o deschidere înspre nagual, o intrare în prezența din care izvorăște întreaga energie a vieții. Ce se întâmplă atunci când un univers își încetează expansiunea și începe să se contracte? Ce se întâmplă atunci când un cosmos atinge punctul exact al schimbării direcției, ajungându-se într-un moment de repaus absolut, vei avea prilejul să afli foarte curând, pentru cât acest eveniment se găsește chiar în fața ta în timpul liniar. El va pregăti o deschidere pentru apariția, ceva incomprehensibil. Înainte de a ne acestui fenomen și a implicațiilor sale pentru ființele umane, să luăm în considerare, pe scurt, câte ceva din natura ta așa cum se prezenta înainte de cădere. Întreaga istorie biologică acestei planete nu a fost decât umbra aduncată asupra materiei de apropierea ta. Este modul în care pietrele, apa și aerul au început să reacționeze la prezența ta, căci ești viața însă și. Ești ceea ce există mai presus de dualitate, dincolo de tendințele materializatoare, dincolo de toate restricțiile spațiului și timpului. Conștiența ta este, în același timp, infinită și eternă. Ea poate să rășluie limitările materiei și poate percepe prin intermediul lui sistem de filtrare pentru care ai optat. Însă, în stare de funcționare înalterată, ea nu este legată și nici limitată de aceste sisteme. Din potrivă, ea folosește aceste sisteme drept instrumente pentru percepție, explorare și aventură. Aflat în afara timpului și spațiului, ești una cu creatorul, cu tot ce este, cu sursa. Însă atunci când conștiența ta se mișcă în contextul unui univers manifest, de viviul, Cristosul. În esență, ești relația stabilită între spirit și materie, ești mediatorul, puntea, mijlocul prin care creatorul se raportează la creație. Ești viața așa cum se raportează la planeta Terra, eternitatea raportată la timp, infinitul la finit. Deci, momentan, te percepi ca o specie separată și fragmentată, tu ești de fapt o ființă unică, împărtășind de plina conștiență a creatorului. Ești adus într-o expresie vie, concentrată, atunci când ești înăuntrul creației, prin felul cum reacționează la prezența ta spațiul și timpul, materia și energia, marea și stânca. Cristos fiind singura conștiință zămislită a Tatălui, ți s-au atribuit un număr de calități remarcabile, poți să te extinzi și să te contracți în concordanță cu focalul atenției tale. Ești destul de mare ca să cuprinzi toată creația și, totuși, destul de mic ca să într înăuntru. Tatăl, creatorul tău, impregnează și el creația, dar într-un mod dovedit de altul, tău, în vastitatea sa, el înconjoară creația. Ființa sa îmbibă universul fizic, toate stelele, sarele, planetele din sistemul tău solar, galaxiile îndepărtate, însă el se bizuie pe tine, ca făcar al atenției sale. Ești atenția sa specifică. În calitate de focare al atenției creatorului, ai cu treierat întinderile creației timp de miliarde de ani, când în expansiune, când în contracție, intrând și ieșind dintr-o galaxie în alta, mereu în alte sisteme stelare unde mergi, vezi materia pe care a creat-o tatăl tău, observi diversele forme minunate pe care acesta le poate lua. sori măreți, giganții roșii, piticii albi, galaxiile uriașe, rotindu-se în spirală, coasarii, găurile negre, găurile albe. Privești contorsiunile incredibile ale timpului și ale spațiului, care au loc în diferite câmpuri gravitaționale prin care treci. Observi planetele, lunile, asteroizii și cometele ce se rotesc în fiecare sistem solar pe care îl vizitezi. Voi nărești peste totul, reprezentarea Tatălui, atenția Tatălui, și te bucuri de lumile chemate într-o Toate aceste lumii sunt însă lumii fizice, plămădite din materie. Sunt făcute din atenția energie concentrată a Tatălui. Ele au anumite substanțe, o anumite soliditate care ție, ca spirit, îți lipsesc. Îți dai seama că aceasta este limitada lor, că ele sunt diferite și concretizate într-o mulțime de moduri în care tu ești definit și concretizat totuși, ceva te intrigă la aceste lumi. Treptat, îți vine o idee. Începi să te întrebi dacă nu ar fi posibil, într-un fel sau altul, să te îmbraci în materie și să-ți construiești un corp fizic în care ai putea apoi să călătorești, percepând materia din aceeași perspectivă din care se percepea însă și de a conține un paradox după altul și, cu toate acestea, ceva referitor la care te pune pe gânduri, iată o enigmă, iar enigmele sunt pasiunata. Ideea te frământe tot mai mult și, în timp ce onii trec, încerci să găsești o modalitate de a pune în aplicare. Până în acel moment, în univers nu poate existat viață biologică. Pietrele aveau o conștiință limitată, dar aceasta nu era sensibilă la intenția spiritului tău. În stările solide, lichide sau gazoase, materia așa cum a definit tot tatăl tău, s-a comportat destul de predictibil, conform principiilor fizice fundamentale atinse până atunci. În cursul călătoriilor tale prin universul fizic, întotdeauna ți-ai păstrat conștiința strict separate de materia pe care observai, dar, din momentul în care ți s-a năzărit acest plan, totul s-a schimbat. Ai privit în jurul tău până ai găsit o planetă potrivită pentru ceea ce ți-ai pus în gând, nici prea caldă, nici prea rece, situată într-un sistem solar stabil și tânăr. Apoi, ți-ai focalizat atenția și corpul tău vibrațional într-un mod cu totul nou, foarte deschis, al dăruirii de sine, un gest plin de putere și iubire. Ușor, încet, ai început să te apropii de planetă. În timp ce marginile extreme ale câmpului tău vibrațional au început să atingă planeta, particulele materiei, până atunci inerte, au început să vibreze ușor în ritmurile fiind tale, punându-se în acord cu modelele energetice aflate la periferia conștiinței tale. Acolo, pe fundul oceanului Precambrian, ele au început să se combine și să formeze primele celule, primele receptacole minuscule ale conștiinței tale. În noua orientare, cu noua formă de atenție, printr-un gest de acțiune infinită pentru această planetă, ai început să-ți oferi conștiința ca ofrandă pe crucea spațiotemporală a realității materiale. I ai îngăduit să se îmbrace în limitările substanței fizice, acceptându-i restricțiile. Ai îngăduit atomilor și moleculelor care formau primele celule să învie prin conștiința ta, de-a lungul liniilor propriului tău câmp vibrațional. În același stimă în care ai îngăduit conștiința să se îmbrace cu particule care fusesere suelerilor procesului materializator, ai învățat materia terrei să se înalțe într-un dans sal bucuriei împreună cu spiritul tău. Pe măsură ce te apropiai tot mai mult de planete, formele vieții, care se conturau, au început să înglobeze tot mai mult din conștient te Ai destins, tai deschis și adăruit. A impregnat terra cu viața ta, cu ființă ta însăși. Ai privit-o printr-o mulțime de ochi și ai auzit-o cu o mulțime de urechi. Înainte de întru erai unic. Îți afla identitatea din totalitatea relației dintre creator și creație. Erai pe deplin conștient și alert. Erai Hristosul, conștient de sine, unificat și integrat și ai dat seama că, pentru paraliza întru pare ar trebui să lași o parte din identitatea ta să rămână între creaturile pe care le aduci la viață. Fiecare dintre aceste creaturi ar trebui să posede un tip de conștiință holografică, care să gândească despre sine, pe bună dreptate, ca fiind în mod simultan atât parte cât și întreg. Totuși, prezența acestei conștiințe putea să devină o certitudine numai după ce procesul de întrupare era îndeplinit. În timpul ieșirii tale propriu-zise la suprafață prin substanța Terrei, a existat posibilitatea ca anumite creaturi să devină autoactive, de aceea a trebuit să existe și un mijloc de a reglementa dezintegrarea din exterior, ai dorit ca o parte din tine să observe întregul proces. Așa că, în timp ce te pregătai să intri în relația planetară, ai creat ființe care să reprezinte starea ta originare de conștiință unificată. Aceste ființe sunt îngerii. Valoarea, ca și limita lor, vine din faptul că ei nu înțeleg procesul pe care îl întreprinzi. Primi să de a nu interveni în evenimente, până aproape de finalul procesului. Apoi, în momentul primirii unui semnal prestabilit, ei urmau să intre în comuniune cu ființele umane de pe teren în timpul respectiv și să le ajute să se trezească la starea originară a conștiinței tale unificate. Am primit acest semnal cu aproape 2000 de ani în urmă. Au fost necesare două mii de pregătiri pentru mesajul pe care îl aducem. A trebuit să vă educăm, înainte ca o asemenea comuniune să devină posibilă. Dar clipa a sosit. Am primit instrucțiuni să te trezim, ca să-ți aduci aminte de rostul tău, ca să-ți aduci aminte de sine. E timpul să înceapă ciclul final al creației conștiente, pe parcursul căreia creaturile terrei, ele însele participă la desfășurarea proiectului lor. Corpul pe care îl creației pentru a depostirea conștiinței lui Hristos va fi un corp mobil, alimentat cu intențiile creatoare ale tatălui, capabil să-și părăsească mama în momentul împlinirii.